Deci am înțeles sa lucrati în familie la spectacole. fratele vă face sonoridarea, cine vă pune reflectoarele? Sora mai mare? Bun, acesta a fost pentru sculge. V-ati sculgat foarte bine, nu știu de ce ați avut atâtea emoții. Nu mai avem. Nu mai avem. Nu, foarte bine. Așadar, domnul profesor Ștefan, aș care, în mod normal, astea le-a bine să vină îndrăgată și fost un popular, pentru că este fost un popular. Aveți acasă fost un popular? Nu. N-ați scurtat niciodată? Ah, era da o melodie populară? de ah, am Ah, dar dumneavoastră v-am cântat o zi întreagă. Mie, la mor? Dar când ne-am întors de la... De la imprimarea cu corni, nu vă amintiți că v-am cântat din curățare? Da, sigur că... ba, da, o comisie chiar. Că... Da. Haideți șan... să încercăm doar pentru că ne-am Dar în prezența o... doamnei Logina, fi o profană. Sunteți curios să-l auziți pe domnul deputat când o... sunt <laughs> un fragment de melodie populară? Dacă dumneavoastră adăugați, sunt sigură că va accepta. Eu n-am niciun uh, succes. Nu, nu vorba să mă las lucrata. Am spus doar că în prezența doamnei Irina ar și o profanare. Eu de fiecare dată, de fiecare dată, la, la petrecere, să mă pot amuza. Chiar dacă sunt 20-30 de persoane, fac un concurs fiecare decât de te o strofă din o melodie. Și să vedeți atunci amuzament. Dau seama, în prezența dumneavoastră prefer să fac chitic. <gântu -i> Bun, deci n-am hotărât, dar nu <gântu -i> se să convingem pe voi vă vă Eu am avut o. De altfel, nu întâmplător am ales acest subiect pentru emisiunea de astăzi, pentru că am am aliniul pregătit. Vă nu i-ați o să vă pun să Bun, asta e. Trebuie să ne întoarcem la expresia noastră de astăzi și cred că puteți să o invitați și pe doamna Irina Lăgin să-și spună uh, părerea în calitate de femeie, pentru că a fost atacată aici uh, această calitate, femeile fiind cele care chipurile, asta ce ar fiti în fața bărbaților. Mă rog, eu uh, nu sunt de acord cu cei care au uh, spus da la această provocare, dar în fine. Da, chiar am fi să cunoaștem punctul dumneavoastră de vedere. A așa chitic? Da. Știu că în pasmul lui Ion creangă capra cu zei, cel mic, Medina, deci când a intrat grupul și i-a mâncat pe cei doi, cel mic, Medina, a spus: M-am băgat, m-am chitit de pe sobă sau sub prichici și am început chitic, de deci să nu-l de rupul. Și a scăpat. Deci, a scăpat. Uneori, plecera e de aur. Da, fără Oh și să vedem cine este câștigătorul. Deci, mâine, Pop Samuelă din București este invitat la poarta din Pangradi, unde colega mea, Rodica, va cobori cu premiul. Felicitări, Pop Samuelă. Domnule, văzut vă văzut că doamna, vizuală, ediție de Crăciun, ce trăznare le propuneți fiertelor spectatorilor noștri? Trăznare lingvistică. Cine va fi invitatul principal? Moș Crăciun. Moș Crăciun. Da, cu plete d'albe și cu să cu, și și cu respunzătoare. În cazul ăsta cred că ar fi interesant să propunem ca temă sensul și originea expresiei a pune bărbi. Pentru <sus> că v-am lăsat o pauză cu mai trajet sufletul, am să vă rog să aruncăm împreună o privire peste umăr, înapoi. Când dumneavoastră era și mai tinerită decât de acum. Și regia o să vă reamintească de un personaj care vă este drag și alături de care ați cântat. După momentul cu picina, poate ne povestiți o amintire din cariera dinavoastră artistică. Deci, Antoaneta, opera surprisă! Măi, unde le unde e, Dumne? Ia la tine mere, duc măi. Măi, unde e, unde e, Dumne? Ia la tine mere, duc mă. Unde-i, Tatăl, mărând, măi, Amintesc, să mai ai Aminte că-ți mai atunci, măi, ce mele Aminte că-ți mai atunci, mele vorbe, duci, măi. Ce mele vorbe, duci, E, v amintit uh, cine este personajul? Da. Este a fost o perioadă la ansamblul Ciocăria, unde l-am întâlnit pe acest minunat coleg, Benone Sinulescu. Eram din aceeași zonă și uh, ne-am uh, reamintit noi la țară, la, la mine în comună și la el din Comuna Siriu. Când Toamna plecau băieții militari la cures de porum, la clacă de porumb, noi fetele cântam în grup și băieții în grup, deci acel de muzical. Și zic ne de ce n-am interpretat și noi? Bineînțeles că a fost și el de acord, țin minte că am interpretat prima dată melodia, eu ți-am iubit ochii tăi, deci o melodie din repertoriul lui Benone. Și vreau să vă spun că a fost delir în sală. Deci atunci ne-am dat seama că acel dialog muzical va prinde foarte mult la public. Și acum să ne povestiți o amintire hazlie pe care a trăit-o personal, deci o întâmplare pe care ați fi trăit-o personal, din lungile noastre turnee și din multe spectacole pe care le-ați avut. Am să vă spun prima întâmplare hazlie tot apropo de colegul meu, Benone la un spectacol lângă Piatra Neamț, a venit uh, o familie, profesor um, și doamna, fiind foarte emoționată, și vă rog să mă iertați, am pătrut la dumneavoastră în, în, în cabine, dar avem așa emoții, am așa emoții să vă văd personal, doamna Irina, să mă vă rog să vorbiți exact cum aveam eu la început. Vă rog să vorbiți, doamna Irina și domnul Benone, vă iubesc așa de mult voi așa de mult că la căția am pus numele Irina și la Cotoi Benoane. Că-i că m-am plasat, <laughs> că să-mi Altă întâmplare, că bineînțeles sunt uh, nerexitele noastre nunți, acele sindrofii la sarmale, unde oamenii vin zdraven, aranjați, Bineînțeles că după 2-3 ore nu mai pot fi așa, la acea mică fiartă și uh, vinul acela parfumat după 2-3 ore sau își fac, efectul. își fac efectul. Și eu cântase în primul program de o oră. Și tine unul bea de la mine, zice, avea 100 de lei în mână și uite așa o toate învârtea. Te-ai să mi faci melodia, mă pe girote sus de Maria Ciova. Dar zic, știi? Știu. <laughs> și eu, pe girote sus, mă să-ți mă uit pe -o -o. zic cu genul -ge ăla, nu-i așa, nu e. Așa. termin eu melodia toată, el era foarte atent, după ce-am terminat melodia îmi face semn, cu sutea de lei, așa vine la orechea mea, îmi întinde sutea de lei și la ureche zic Dă-mi 25 gesti, tu te-ai curcat la melodie. <laughs> Ne-am amuzat, ce ne-am amuzat, acum vine proba cea mai serioasă a emisiunii noastre pentru că este proba nelipsită de neprevăzut. Deci, înainte de a o declanșa, am să vă anunț că un alt important sponsor al ediției noastre de astăzi este firma Stavros Impact SRL. Și asta pentru că se apropie Crăciunul și pentru că Stavros Impact SRL este gata să ofere întregii planete dulciuri atât de frumoase și atât de gustoase încât cred că numai să previn 10 secunde această sigla cât prevede contractul de sponsorizare uh, v-am făcut deja pauza.